Domnul Vucea, auzisem eu de turci, de muscali și de nemții cu coadă. Ziua-n mare îi vedeam înaintea ochilor cu paloșelate, cu sulice lungi, călărind pe cai, sărind gardurile mahalalei ca și cum ar fi sărit o dâră de bou. Îi vedeam robind roate de copii și de muieri, lăsând în urma lor jale și nori groși de pulbere. Dar oricât m-ar fi înspăimântat și fericit lumea basmelor și a poveștilor, când îmi aduceam aminte că de la Sfântă Mărie o să trec la școala domnească, uitam și de turci, și de muscali, și de nemțicii cu coadă, și de alte basme și minuni. Mă apropiam cu gândul sfios, Tremurând de acea vestită școală, Ca un urs împăiat, gata să fug. Mi-era frică și mi-era dragă, Și mi-era dragă fără să bănuiesc Nici cum e, nici unde e. Două lucruri aflasem, Că e domnească, iar nu cum era a noastră din curtea bisericii și că dascălul e profesor. Trebuim să-i zici domnul, iar nu cum îi ziceam noi la al nostru neamicuță. De pe la Petru eu îmi luam gheozdanul, îi treceam băirile pe după gât și colindam pe aceleași cărări din grădina noastră zicând că am plecat la școala domnească. Uneori îmi legam de mijloc cu-n cu crâmpei din frânghia mamei tăiat pe furiș și pe grivei și luam cu mine, cânele căsca de căldură Repezea capul după muște, clănțănind dinții Eu îi vorbeam de școala domnească Băi, mai grivei, băi, nu fi leneș, acolo e școală, nu glumă Profesor mare și învățat, nu ca neanicuță care se încurcă când zice Cazania. Măi, Grivei, este așa de grozav profesorul că dai vrea, chiar și tu ai învățat carte. Ci lasă muștele, nu fi prost. Și zici domnul că de nu îți mănâncă coada. Și să nu-i scoți limba de un cot, că ți mănâncă și urechile. Bunătate de urechi de mătase, măi, Grivei, măi. Câte nu mai spuneam și pisicii. Parcă simți ah, Ghemuită în sân, caldă și moale Torcea cu capul pe gura cămășii Cu ochii leneși și galbeni. hei, Martinico Hai la școala domnească Că sunt profesori buni Să nu-ți fie frică Dacă învăța adunarea Îți dă un șoarece La scădere dă doi la fracții te face împărăteasa șoarecilor. Dacă nu te-i să știi, dragă martinică, te ia de coadă, te învârtește de trei ori și-ți crapă fierea de pământ." Voiam să speri pisica. Pisica... Mm -hmm. Mm -hmm. Închidea ploapele leneș și nepăsător, iar mie îmi treceau fiori reci de-a lungul spinării, căci eu credeam pe profesor atât de mare, că mi le închipuiam mai mare și mai tare chiar ca tata. Doamne, dar dacă în loc să ia pisica de coadă, mă înhăța pe mine d'un picior sau de ureche! Hii. Se ducea cheful pe copcă și mă întorceam acasă, înșirând pisicii vorbe de mângâiere. Lasă, martinică, nu fi fricoasă că domnul e bun. Nu bate la palmă, nu pune în cârcă ca să tragă la spete, nici nu te așterne cu tălpile la falangă ca neanicuță când bea ce a strâns cu discul." Mai erau cinci zile până la școala domnească. Toate lighioile din curte aflaseră că va să mă duc la o școală mare. Câinele, pisica, cei patru caiei tatii, știu eu, pe de rost cum trebuie să fii în ochii Domnului. Nici unul nu s-ar fi dus fără botine în picioare, că de nu i-ar fi primit decât neanicuță cu un sfanț pe lună. Noaptea visam școala. Un palat mare și frumos cam basme cu porți de fier, cu geamlicuri, cu uși de cleștar, cu ziduri văpsite ca niște icoane și mai împodobite decât steaua lui Nanicuță, încondeată de burghelea, zugrav vestit, căruia îi frecam văpselele între pietre, numai ca să mă uit la el zile întregi, cum din nimic scotea ingeri, draci, cai și balauri. Line și ziua de școală domnească. Abia să luminase. Mă deșteaptă frate meu care învăța la o școală și mai înaltă și citea pe cărți cu oameni cu pantaloni scurți și umflați, cu pălării mari și funde la ciorapi, cu săbiile mai mult scoase decât în Mi-aduc bine aminte că unul sărea de la al cincilea cat și cu o mână își ținea pălăria. Grozavă era de pălărie. De la neanicuță apucasem să citesc pe silabisite frate m mă învățase să citesc ca pe apă în cartea de citire. La când cu ciuma lui Caragea se răspândeau orășenii prin sate și sătenii prin pustii, nu m-ar fi oprit nimeni din turuială. O ziceam dintr-o răsuflare, ba uneori uitam să întorc foile și tot nu făceam greșeală. frate meu mă mai învățase cele patru socoteli și fracțiile. Ce bine știa tabla lui Pitagora. Mă învățase și istoria cu șase domn vestiți. Radu Negru, de care aș fi jurat că fusese român neam de arab, Mircea cel Bătrân, care în capul meu se încurca în barbă, Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, de care rădeam să mă prăpădesc gândindu-mă că fusese așa de pitic, că aprodu purice se pusese piuă ca el, Ștefan cel Mare, să încalece calul. Apoi, mi Viteazu mă făcea să tai cu nuiau vârfurile de știri și de urzici când îl spuneam pe din afară. Și, în sfârșit, Constantin Brâncoveanu mă făcea să plâng de câte ori te turcii pe el și pe copilul lui. Zicea, frate meu, că o să mă scrie de-a dreptul în clasa a treia. Când mă deșteptă, îmi ticăia inima. Îmi zice, frate meu, Băi, să nu-ți fie frică. Să vorbești tare și deslușit. Da, tare. Și nu vedea înaintea ochilor de frică. Și deslușit. Și. și deslușit. Să nu tremuri. Nu. Nu tremuri. Și mie îmi clănțeau din singură. Mă îmbrăcai, mă spălai cu apă rece, mă încălțai cu niște pantofi noi, mama mă pieptăna și mă sărută pe frunte. Așa că o pricepui. Să nu-ți fie frică, să nu mă dai de rușine. Știam eu în câte feluri săruta mama. Altfel de eram bolnav, altfel când o ascultam, altfel când învățam lecția, altfel de plângeam și voia să mă împace, și cu totul altfel mă sărută când mă trimise la școala domnească. Pe drum, bonca, bonca, bonca, mă împiedecam de toate pietrele. Inima îmi zvâcnea cum îmi zvâcnea când alții încercau să-mi meu zmeu de coadă. Tocmai departe, dincolo de Sfântul Ștefan, frate meu se opri și -mi zise, Aici e școala." Școala." Mi se opri răsuflarea, făcui ochii mari. Nu-mi venea să crez. Aceea să fie școala domnească? Ha! Niște case lungi, pitici și dărăpănate. Dar nu avea porți înalte de fier, că și nu avea porți deloc. În fața școlii, o veche pivniță plină cu gunoi, și în jurul ei, o curte mare cu bălării. Oh, oh, oh, așa că se văzusem și eu. Frate meu, mă lasă în curte. Sunt medenie de copii țipau, se zbenguiau, săreau într-un picior la șotron, se jucau cu sâmburi de roșcovă și cu nasturi. Dapoi așa școlare, mai văzusem și eu, de număr trânti. Și dacă frate meu, mă luă de mână și-mi zise încet, să mergem în clasa a treia. Directorul mi-a dat bilet să te înscriu. Când intrai în clasă, văzui o vergea lungă, galbenă, și lucioasă, Rezemată de masa profesorului, A domnului. Domnul, Un om Înalt, slab, Cu barbă rară și înspicată. Domnul Era încruntat Și galben. Domnul Striga pe băieți Cu un glas ascuțit. Băieții Stau ca sfinții în bănci, vreo trei cu urechile roșii și aprinse ca focul în genunchi lângă o tablă neagră. Lacrimile le picurau în cărțile deschise și aduse la vârful nasului. Vergea lacrimi, urechi roșii, domn uscat și înalt, mi se dusese curajul. Dârduiam și fratele, după ce vorbi încet cu profesorul, îmi șopti. O să te asculte, să spui tare și deslușit Și plecă. Îmi venea să mă iau după dânsul. Și dacă n-am plâns, a fost nu de rușine, ci de frică. Domnul se uită la mine cu niște ochi osteniți. Intrasem în pământ. Când deschise gura... Mi se păru că mă și -nghite. Ei, băiete, de câți ani ești? De opt. A Am împlinit la Petru. Glasul îmi tremura ca și cum mi-ar fi bătut toaca pe beregată. Știi să citești? I Știu. Scoate lectura! Bag mâna în ghiozdanul făcut de mama, dintr-o foaie de carton, și scot lupul și mielul. Ceru și el o carte și o deschise. Mie îmi juca cartea în mâini Și ce tot juca până a căzut jos Băieții râseră Mă plecai să iau cartea Domnul striga așa de tare tăcere Că încremeni cum eram adus de mijloc Ia-ți cartea Deschide-o la foaia 50 și citește Luai cartea O deschisei. Eu o întorceam la foaia 50, Ea se întorcea la foaia 80, La ciuma lui Caragea la 50 era tentația. Ci ziua, dată, mă Eu de frică începui. T tentația! Cartea se deschise la foaia 80 și eu tragei tare și deslușit. Când cu ciuma lui Caragea se răspundeau orășenii prin sate și sătenii prin pustii, școlarii pufniră în râs. Destul! Văd că știi! Ce ai învățat la artimetică? A -a -a adunarea? Scăderea, înmulțirea, împărțirea și fracțiile vulgare cu adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea lor. Cât fac 25 de magari și cu 15 boi? Mă gândi eu, mă răzgândi, îmi dau cu socoteala. Asta nu e adunare că frate meu îmi da să adun tot lucruri de același fel. Și așa zicea el că este adunarea, M -m -m trebuie să fie înmulțire. Dacă frate meu ar fi fost mai bun, mi-ar fi spus cât a dat pe un măgar și pe un bou, ca să pot spune și eu cât fac toți la un loc. Dacă văzui că nu se poate altfel, mă hotărâi să răspund Ö -ö Domnule, nu pot face socoteala pe măgari și pe boi, că tata n-are decât uh, vaci uh, și, și, și caii, la cai m pricepe. Eu știam că tata cumpărase un cal pe micul cu 200 de lei. Domnul râse. Școlarii pufniră, pe mine mă podiviră lacrimile. Fie și pe cai! E, acum să te văz! Mă duc la tablă. Iau tibisirul, îl scap de vreo trei ori din mână și încep să socotesc măgarii și boii în cai, pe prețul micului, adică la 200 de lei. Adun 25 de măgari cu 15 boi, înmulțesc suma cu 200 de lei și mă întorc spre profesor. El se uitase în jos, nu văzuse nimic din socoteala mea. <coughs> Tușesc bine și strig. 8.000, domnule! Râz, domnul, și râz și râz! Când se mai potoli, zise privind în tavan. Auzi, 25 și cu 15 să facă 8.000! Monitor general, ia-l și dul în clasa a doua. Monitorul general mă înhațe de mână și mă scoate pe ușa afară. Pe drum îmi spuse... Te-au dat deret. După câteva învârtituri, deschide o ușă. intră în clasa a doua și dădui cu ochii de un profesor cu barbă albă. Domnul Vucea. Pe dumnealui l-a dat îndărăt domnul Petran. Ha-ha-ha, tătarul! Îndărăt, tătarul! Ha-ha-ha, tătarule! Bine, tătarule! Așa încăpui eu pe mâna domnului. Vucea. După o lună de zile, înțelesem rostul învățăturii și cunoșteam bine pe domnul Vucea. Mulți ani l-am visat și chiar și acum îl văz înaintea ochilor. Scund, grăsuleu cu părul mărunt și încărunțit, cu barba ascuțită, potrivită din foarfică, mai mult albă, albă ca zăpada, în vârful ei cel netezit. Niște ochi verzi și mici și repezi, o față gălbuie, curată și fără pic de sânge. Iarna se cocoloșea într-o bundă cu blană lățoasă. Vara însă îți rămâneau ochii la el de frumos ce era îmbrăcat. Haină albăstrie, pantaloni negri, jiletcă de cadril călcată și lustruită, un lanț de aur gros ca pe deget. Și ce curat își ștergea ghetele cu batista. Dădea necontenit bobârnace de pe haine Și după bobârnac Suflat de trei ori pf, pf, pf, Scurt și repede După care își drăgea gâtul <hâng> dacă în mergea Domnul Vucea Nu era la fel ca ceilalți oameni Ne uitam la el de departe Păi și aiute Mărunt Ușor Ca un șoarece Și scuipa în urmă când trecea Pe lângă murdării dacă era noroi, călca din piatră în piatră, tot în tu pietrelor, scuturând picioarele ca o pisică. La ușa cancelariei își cuprindea barba în mâna dreaptă și o neteza ridicând buza de deasupra în sus, ca și cum ar fi mărit. Mustățile și le clănțănea între degete, deschidea mâna, în trânsa, tușea... Și intrau binișor pe ușă, fără să-i se audă pașii. Lecțiile mergeau strună. Nu învăța nimeni nimic. Clasa avea 16 bănci. Băncile aveau 16 primi și 16 monitori. Peste monitori erau trei monitori generali, doi de învățătură și unul de ordine. Generalii ascultau pe monitori, monitorii ascultau pe primi, primii ascultau pe școlarii fără grad. Școlarii dau interes primilor, primii monitorilor, monitorii ungeau pe generali, iar generalul de ordine, care nu punea note la învățătură, ci nu mai însemna cu o cruce, cu două sau cu trei pe cei ce nu sta smirnă când îi venea lui poftă, să se auză musca în tavan, lua ce putea de la monitori primi și de la școlari. Generalii bătea pe toți, monitorii de la prim în jos, primii pe școlari, școlarii se târnuiau între dângi. Pentru nota rău nu dădeai nimic, pentru bineșor pâine, brânză, măsline, pentru bine făceai bocaciul, simitul și plăcinta pe din două. Pentru prea bine, pe lângă celelalte, mai dăruiai arșice și condeie de fier noi. Pentru foarte bine ceva gologani Mai ales din banii noi care tocmai pe atunci ieșiseră Eminențele, cea mică și cea mare Le primeai cu ajutorul băcuțelor și a jumătăților de sfanți Generalii arătau monitorilor să învețe Daci și până pânaci Monitorii primilor, primii școlarilor De obicei Domnul Vucea, când intra în clasă, noi fiind toți cu ochii pironici în carpe, începea să cerceteze notele. Pe binișor îl trăgea de urechi, lui rău îi trăgea la palmă cu linia lată, cu nuiaua sau cu linia în patru muchi când se făcea foc. O, oh, atunci era nespus de rău. Se scărpina în barbă repede, de nu-i se vedeau degetele și poruncea fără milă. De 10 zece tătarului! De i zece, ha-ha, tătaru! Zece! Cinci, cum o fi, și cinci pe dungă!" Generalii trăgeau strașnic. De câte ori auzeam jart, auzeam și, lu. Inima noastră, cât purecile, se umfla și ni se poticnea răsuflarea. Mi-aduc aminte că odată, am strâns ban cu ban din ce-mi da mama până am făcut o jumătate de sfanți. Două săptămâni nu luasem decât bineșor și rău. M-a de urechi, mi-a tras la palmă, iar în ziua când era să ajung la linia în patru muci, la cinci cum o fi și cinci pe dungă, am dat monitorului o jumătate de sfanță. În ziua aceea mi-a dat foarte bine, eminențe mici și eminențe mari. Domnul Vucea, văzând așa minune, s-a scărpinat în barbă și a râs necăjit. Ha-ha, tătarul, vezi tătarul, când vrea, învață tătarul, doi trei pe dungă că poate și nu vrea. Luna, la domnul Vucea era de spus. Spusul era cronica mahalalelor. Vucea sta pe catedră cu capul rezemat în mâini, coatele pe catedră și un școlar repezea mâna în sus cu două degete întinse. Ha! Ce este? S-a întâmplat ceva? E despus domnule Vucea. Bine, tătarule! Spune, tătarule! Și începea. Un geambaș de la praștie, un cal neînvățat, un copil mic jucându-se și nebăgând de seama a intrat în aria calului. Calul a călcat în picioare și l-a făcut praf, pe copil l-a mort cu capul zdrălit și iarca de sânge. Domnul Vucea se cutremura, se îngălbenea și încheiindu-se la haină zicea, Ha-ha, tătar de copil! Se scula altul și începea, lângă noi au călcat hoții. În casă erau cinci copii, doi dormeau cu măsa și trei cu tasu. Mi-e frică să mai spui, domnule, Vucea. Vucea, tremurând, întreabă. Pe copii i-au omorât? La trei le-au tăiat capul cu satârul, celorlalți le-au băgat pumnul pe beregată. ha, tătarii, dar pe mumă! M Mumei nu știu ce i-au făcut și-au strâns-o de gât cu ștergarul Aha, tătarii, ce i-or fi făcut și-au omorât-o blestemații, dar pe bărbat pe el l-au jupuit de la tălpii până în creștet, apoi l-a adumicat bucățele și l-au făcut morman în mijlocul casei. În vârful mormanului i-au pus capul cu dinții rânjiți. Ha, ha, ha, cu dinții rânjiți? Pripășel, vin aici, stricălosule, vin aici, Pripășel! Era cățelușul lui Creț de care nu se despărțea. Vin aici, striga domnul Vucea și începea să se plimbe prin clasă. Și al treilea se scula că el știe una mai frumoasă. Apoi venea al patrulea și al cincilea, cu scorneli care de care mai încornorate. Suna de ieșire rugăciunea și se mântuiau orele. După prânz, tot luna era cercetarea vesmintelor și a pălăriilor. Vesmintele erau curate și cărpite, pălăriile și căciulele cu băieri pe după gât, Atârnau pe spate. Domnul Vucea ne lua la rând. După el mergeau cei trei generali. Unul cu nuiaua, altul cu linia lată și cel mai înfiorător cu linia în patru muchi. Până să cerceteze pe toți, până să facă morală unora și până să bată pe cei de cuvință, clopotul suna de ieșire. Cu toții săream în picioare. Un general zicea împărate ceresc, crezul. Și lumină lină, domnul Vucea umbla binișor și pe furiș, cu nuiaua în mână, ca să umfle pe cei ce n-ar fi stat drepți și smeriți înaintea lui Dumnezeu. Adeseori când ajungeam pe la și iarăși va să vie, să judece vii și morții, se auzea câte un jart, trosc plus, aliu, ha, ha, tătarule. Astea erau lecțiile de lună. joia după prins nu învățam. Era o digna tradițională de la mijlocul săptămânii. Dimineața i ordinea și învățătura practică. Domnul Fucea, însoțit de generalii armați, întreba pe fiecare în parte o sunedenie de lucruri cu răspunsurile lor știute mai dinainte. Cum trebuie să viee școlarul la școală? Cu lecțiile învățate. Cum trebuie să stea școlarul în bancă? Drept, cu căciula pe spate și cu ochii pe carte. Cum trebuie să meargă școlarul pe uliță? Liniștit și să nu asmută câinii și să nu înjure și să nu se bată. Câte nații sunt în Principatele Unite? Mai multe, dar cei mai mulți și mai deștepți sunt cei patru milioane și jumătate de români, căci românul păcălește pe toți ceilalți, pe turc, pe muscal, pe neamț, pe tătar, pe popă și pe țigan. Cum deosebește românul pe grec de român? Îi, îi, îl pune să zică retevei de tei miriște de mei. Și cum zice grecul? Retevela, tela, țin de la milise de mela Și cu asta se isprăvea și joia. Puneam cărțile în găzdan. ne rugam pentru minte învățătură și sănătate părinți și profesori, Șotuleam la poarcă, la arhice și la zmeu. Sâmbătă era rândul de duminică. Mâinile, obrajii, urechile, gâtul și părul să fi fost spălate cu săpun, iar unghiile tăiate. Începea inspecția de dimineață. La palmă îți străgea cu linia. Peste obraj lipea câteva tătarului, De urechi, te încălzea, de păr pe da cățaua, la ceafă burdușa pe tătar. Cu unghiile eram vrăjbit rău. Dacă nu erau bine tăiate făceai mâna puică, strângând degetele floare, așa, cu unghiile în sus. Apoi, cu linia în patru muchii, judeca puica tătarului și era judecata grea că țipam ca din gură de șarte, iar domnul Vucea, jucând pe picioare și scărpinându-se în barbă, zicea, Uite cum zvâcnește tătaru dă bine, generale, mai dă una peste puică!" Marțea, miercurea și vinerea scotea pe câte un general la tablă ori la hartă. Monitorul general bolborosea de câtorva județe, făcea pomelnicul părților de cuvânt, încurca pe tablă un caz de înmulțire, la al cărui sfârșit n-ajungea niciodată. Domnul Vucea căsca, se freca la ochi, se scărpina în barbă până i se ura. Destul, tătarule, vă bine, tătarule, acum să prindem un tătar. Monitorul general striga cu glas tare, ochii pe carte, gândul la lecție, liniște profundă și fără de mișcare, cinci dintr-o dată și oprit. Asta însemna că cel care va mișca o mână sau va întoarce capul cât de puțin tel, va mânca cinci nuiele la palmă și îl va închide la rest până noaptea. Toți încremeneau cu ochii pe carte. Domnul Vucea închidea ochii. Se prefăcea că doarme. Uneori chiar dormea, cum se cade. Își rezema capul în mâini, acoperindu-și fața cu degetele răsfirate, ca să prindă vreun tătar. După un ceas de amorțire tâmpită, ne apuca amețeala. Ne auzeam răsuflările. Ideea de a nu mișca ne obosea și capul începea să ne tremure. De era vară, Nădușala începea să ne curgă pe obraj și pe după urechi. Cu neputință ca cei mai slabi să nu miște o mână, un picior sau gâdilați de șiroaiele de nădușală să nu vrea să se șteargă. DESTUL! Nelegiuirea se pedepsea. Domnul Vucea se scărpina în barbă și striga mulțumit. Ha-ha! Tataru, am prins un tătar, general de ordine, cinci și oprit." Când nu era prinsul, era pârâtul de arșice. E, ce drăcos mai are arșice?" întreba domnul Vucea. Și copiii, unii răi, alții din prostie, începeau. Cutare a spălat pe cutare zece capre și o Haha, tătaru! Cutare are un cioara plin de solbe. Haha, tătaru! Îi însemna pe toți, și cele, și în ziua în care împărțea comoara la care jinduiam cu toții, primea paralele și nu mai bătea pe nimeni. În schimb, când se pierdea pripășel, se sculau câte zece să spui că bănuiesc ei cam pe unde să fie. Eu știu o luce în cutare uliță! Și, și eu alta frumoasă pe dincolo, Eu una albă și creața unui doctor. Ha-ha, E e craiticalosul, să-mi l găsiți că mâhnesc pe Cucoana. Cucoana era femeia lui. Ce crai de tătar mic și al dracului! Și îndată plecau câte zece după pripășel. În timpul verii, pe căldură și zăpușeală, domnul Vucea a sudat mult. Ne trecea pe toți într-o odaie. Clasa noastră avea două odei despărțite la mijloc o ușă. Se dezbrăca, scotea cămașa și trimitea pe unul mai mic să-i o usuce la soare. Trebuia să-i întindem cămașa numai pe Pelin, ca altfel cinci dintr-o dată și oprit. Într-o zi mă trimise pe mine. Mărturisesc păcatul. Am trecut pe la Putina cu apă și am trântit pe cămașă două căni pline cu apă. Până la patru n-a fost cu putință să se usuce. Mă plimbam de la cămașă la domnul Vucea și spuneam într-una Nu se usucă, domnule, e asudată rău!" Domnul Vucea n-avea slugi. Afară de bucătăreasă, slugi eram noi. Pe cei sărați și neîmbrăcați nemțește ne înșirase pe lista târguielii. Când ne-a rânduit la piață și la băcănie, a strigat catalogul cutare, Aici!" Ha-ha, tătaru, nu e bun, cade cu coșnița!" Nu era bun, firește că nu, era voinic, sănătos, rumen la față, dar cu se subțire, mâini albe, pălărie de pai frumos împletită și ghete lustruite. Cutare, Aici! Bine! Bravo, tătaru! Bun! Pe listă! Bun! Slab și galben, cizme groase și mari, zdrențăros și cu mâini crăpate." Cutare! Aici! Prost! Gură cască! Uită coșnița! Prost! Așa prost, da, cu haine fumuri de vânător, găitane verzi, pantaloni și cizme de lac, copil de moșier. Pe vremea rea venea cu trăsură la școală. Și ciudat, ăștia nu erau buni nici pentru cinci dintr-o dată și oprit. Cei goi, cei flămânzi, cei din marginea orașului, cei orfani, cei umiliți, cei bătuți, erau buni și la coșniță. Ne alegea doi câte doi. În fiecare zi câte o pereche nu venea la școală decât ca să strige aici, la rând, la piață, și plecau acasă la domnul Vucea. După ce târguiau, Cucoana îi oprea toată ziua la dereticatul casei bătutul saltelelor măturatul curții. Și ce lucruri bune, târguia domnul vocea. Cum le mâncam cu ochii, înghițind în sec. Jimblă caldă, salam, costița fumată, halva cu migdale, ciucalată, alune mari Și năut prăjit, stafide galbene și curmale la cutii. Toate le duceam la încheietura cotului, și pe cât erau de bune, că lăsa gura apă, Pe-atât erau de grele. Odată n-a zis domnul Vucea, n e și ție una, tătarule! Ce vise mărețe însfărma se mie școala domnească! În loc de palatele închipuite Când mă plimbam cu grivei Și cu pisica în sân, Găsisem niște case mici, murdare, Cu tencuia la jupuită. În loc de un profesor învățat, blând, Căzusem în gheara unui bătrân ros și rău, îl uram și ura mea, de victimă nevinovată, n-avea nicio margine. Să fi ars casa pe el, m-aș fi tăvălit de bucurie. Acasă nu spuneam nimic. Ni la mamei și a tatei, mi-ar fi ucis cel din urmă pic de mândrie, că vezi, Doamne, învățam și eu la școala domnească. În fiecare seară, când mama mă punea să-mi fac rugăciunea, eu o sfârșeam cu cuvintele Doamne, îndure și ia pe domnul Vucea, că nu ne învață nimic, ne bate și ne trimite cu coșnița la piață." Cucoana lui, pe cât era de urâtă, tot mi-a făcut pe pofta inimii odată și m-a răzbunat de un an întreg de chinuri. Era în cea din urmă zi de examen. Eu și cum un prieten eram de rând. De dimineață ne-am dus acasă la domnul Vucea. Era în halat. Cum ne văzu, începu. Bine, tătarilor! Foarte bine! Eminență mare! Că avem de lucru astăzi!" Într-un șopron ne arătă un malder de hamuri verzi cu alămurile ruginite. Iacă tătarilor! Până dimineața e destulă vreme să curățați, să spălați și să ungeți hamurile!" Dar pe noi, când ne ascultați la examen, domnule? Că azi e ultima zi. Bine, tătarilor, nu face nimic! Știu eu că sunteți băieți buni! Ne apucarăm să frecăm hamurile cu moloz. Domnul Vucea, în pridvor, gata să plece la școală. Deodată se auzi glasul înțepat al cucoanei. Ascultă, unde pleci? La școală, bibiloi! Dar, pripășel, e o săptămână și nu l-ai găsit. Un tătar, bibiloi, un don a furisit. O să-l găsim. Am trimis 15 școlari după el. Ce o odată încoace? Tremurând ca varga, domnul Vucea intră în casă. Cearta se pornind de la târguieli. N-ajunge, ba-ajunge Icrele n-ajung, ba-ajung Castanele n-ajung, ba-ajung Salam mai puțin, ba-i destul Atunci vocea cucoanei se ascuții și se ridică sus de tot Ajunge, ai, e destul, ai Când zic eu că l ajunge și nu e destul Atunci n-ajunge și nu e destul Și după un țipăt scurt se auzi Jart, trosc, plus. Iar domnul Vucea, după fiecare trosnet, zicea repede, Ce faci, bibiloi? Stai, bibiloi! Nu da, bibiloi! Cumpăr bibiloi!" Coborit treptele pridvorului cu fața roșie caracul. Ce minune! Ce bucurie pe mine! Eu socoteam că numai el de -a altora cinci dintr-o și-a oprit." Strașnice cinci mâncase domnul Vucea. Leși-a să-mi Prietenul meu făcea tot timpul Ce faci, lui? Stai, lui, Nu da, bibiloi! Cumpări, bibiloi! Îmi ștersei ochii de lacrimi și întrebai pe prietenul meu Cum se poate? Cu coana să-l bate pe domnul Vucea? Îl bate Azi e a patra oară când i-am văzut eu Îl bate că e mai tânără și el e bătrân Spre seară, sfârșirăm și noi frecatul și unzul hamurilor și trecurăm în clasa a treia. Hei, când am venit la școala domnească, eram de opt ani. Știam cele patru operații și fracțiile. Acum eram de nouă ani și nu mai știam decât adunarea. Dar măcar trecusem între a treia și scăpasem de domnul Vucea. Am plecat vesel spre casă. Grivei, ca întotdeauna, îmi ieși înainte, dădu din coadă și îmi mâinile. Băi, Grivei măi, să te ferească sfântul de școala domnească! A doua zi mă simțeam liber și fericit. Iertasem pe domnul Vucea.